Fyrra tímóteisar bref, annar kabli. Fyrst af öllu hvet ég til að byðja og ákalla Guð og bera fram fyrirbænir og þakkir fyrir alla menn. Byðjuð fyrir konungum og öllum þeim sem hátt eru settir til þess að viðfáum lifað, friðsamlegu og rólegu lífi í Guðs óta og sið prífi. Þetta er gott og þóknanlegt Guði frelsara vorum, sem vil að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Einn er Guð. Einn er og meðalgángarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jésús, sem gaf sjálfan sig til lausnargjalds fyrir alla. Það var vittnisburður hans á settum tíma. Guð skipaði mig predikara og postula til að bóða hann. Ég tala sannleika, líg ekki. Kennara heiðingja í trú og sannleika. Ég vil að karlmenn byggist hvarveitna fyrir með upplyftum, heilugum, höndum, án reyði og tvítregni. Sömuleiðis vil ég að konur séu látlövisar í klæðaburði, ekki með fléttur og gull eða perlur og skart klæði, heldur skrýðist góðum verkum eins og sómir konum er segjast vilja dyrka guð. Kona á að læra í kyrrþey í allri auðmíkt. Ekki leifi ég konu að kenna eða taka sér vald yfir manninum heldur á hún að vera kyrrlátt.